Однак на того, хто їх залишив, я вже готував пастку. Клейн з'явився в поліцейському управлінні лише через три дні після вбивства. Це могло означати тільки одне – його спільнику, справжньому вбивці, знадобилося стільки часу, щоб замести сліди. Моя гра була простою. Я дав зрозуміти Клейну, що він усе ще під підозрою, сподіваючись, що це його і змусить знову все перевіряти і перепровіряти у першу чергу хвилюючись за свого спільника. Тоді йому знадобилося три дні. Зараз я давав йому всього дев'ять годин. Достатньо, щоб зробити хоч щось, але замало, щоб зробити все. Я сподівався, що поспіх змусить його помилитися, і дік з Бобом зможуть вистажити його спільника, людину, яка залишила криваві відбитки на ножі, столі і дверях. Було за 15 хвилин до першої ночі, коли подзвонив Дік. Він повідомив, що Клейн покинув готель через кілька хвилин після мого відходу і вирушив у житловий будинок на Полкстріт, де досі перебуває. Я приїхав на Полкстріт і приєднався до Діка і Боба. Вони сказали, що Клейн увійшов у квартиру номер 27, яка за списками належала Джорджу Фарру. Ми тинялися навколо будинку... Аж до другої години ночі, а потім я пішов додому трохи подрімати. О сьомій ранку я знову був на місці, і хлопці доповіли, що наша дичина ще не виходила. Близько дев'ятою Клейн покинув будинок і звернув на Гірі-стріт, а діки Боб попрямували за ним. Я ж зайшов усередину і розшукав управителя. Він сказав, що Фар живе тут уже чотири чи п'ять місяців, живе сам, займається фотографією, а його студія розташована на Маркет-стріт. Я піднявся і подзвонив у двері. Фар виявився здоровенем років 30 або трохи більше. З каламутними очима, які виглядали так, наче він не спав всю ніч. Я не став гаяти часу. Я з детективного агентства «Континенталь». Мене цікавить Джозеф Клейн. Що ви про нього знаєте? Він, наче, прокинувся. «Нічого». Абсолютно нічого. Абсолютно, похмуро буркнув він. Тобто ви його не знаєте. Ні. Що вдієш із таким типом? Фар, сказав я, я хочу, щоб ви пройшли зі мною в поліцейське управління. Він рухався блискавично, і його погані манери мало що залишили від мого захисту. Але мені вдалося повернути голову, і удар прийшовся вище вуха, а не в щелепу. Його кулак збив мене з ніг, і я б не поставив і п'яти центів проти того, що в моєму черепі не залишилося вміятини. Але удача була на моєму боці. Хоч я й вилетів за двері, все ж зміг утримати їх відкритими. Я якось підвівся, прошкотульгав через кілька кімнат і вчепився за ногу, яка вже намагалася пролізти через вікно ванної, щоб приєднатися до своєї напарниці на пожежній драбині. У сутичці, що зав'язалася, мені розбили губу і сильно вдарили плече, але зрештою фар став поводитися чемно. Я не став витрачати час на обшук його речей, це можна було зробити пізніше, у спокійнішій обстановці. Я запхав його в таксі і повіз до залу правосуддя. Я боявся, що якщо згаю хоча б трохи часу, клейн утече від мене. Коли Клейн побачив фара, його рот широко відкрився, але обидва промовчали «Я був бадьорим і веселим, незважаючи на всі сенці і садна. Давайте знімемо відбитки пальців у цього птаха і покінчимо з цим», – сказав я у Харі. Діна не було. «І простежте за Клейном. Думаю, він от-от пригадає ще одну історію, якою захоче нас потішити». Ми зайшли в ліфт і доправили наших підозрюваних до бюро ідентифікації, де зняли відбитки фара. Фелс, експерт із дактилоскопії, кинув погляд на результати, потім повернув аркуш паперу до мене. «Чудово! І що далі?» «Що значить «що далі?» – запитав я. «Це не та людина, яка вбила Генрі Гровера». Сміявся Клейн, сміявся фар, сміявся Охара – Сміявся і Фелс. Сміялися всі, крім мене. Я стояв і робив вигляд, що замислився, намагаючись тримати себе в руках. «Ви справді впевнені, що не зробили помилки?» – зумів видавити я, відчуваючи, як моє обличчя набуває рум'яно-рожевого відтінку. «Можете собі уявити, наскільки я був роздратований? Ставити таке запитання експерту з відбитків – справжнє самогубство». Фелс не відповів, лише оглянув мене з голови до п'ят довгим, важким поглядом. Клейн знову зареготав. Його сміх нагадував каркання ворони і повернув до мене своє бридке обличчя. «Може, хочете ще раз узяти мої відбитки, містере, спритний приватний детектив?» «Так», – відповів я, – «саме цього я і хочу. Я ж повинен був якось відповісти». Клейн простягнув руку Фелсу, але той проігнорував його жест і з сарказмом сказав мені. «Краще цього разу зніміть відбитки самі, щоб бути впевненим, що все зроблено правильно». Я, звісно, остаточно з'їхав з глузду. Це був мій власний промах, але я був достатньо впертий, щоб довести справу до кінця, особливо якщо хтось зачепив мою гордість. «Непогана ідея», – сказав я. Я підійшов і схопив одну з рук Клейна. Раніше я ніколи не знімав відбитків, але бачив, як це роблять, тож вирішив довести свій блеф до кінця. Я почав покривати його пальці чорнилом і раптом помітив, що тримаю їх неправильно. Мені заважали власні пальці. І тут мене наче громом вразило. Подушечки пальців Клейна були надто гладкими, Точніше, надто слизькими, без тієї легкої шорсткості, яка зазвичай притаманна людській шкірі. Я так різко перевернув його руку, що мало не збив його з ніг, і почав уважно розглядати його пальці. Не знаю, що саме сподівався там знайти, але нічого такого, що можна було б одразу назвати, не було. «Фелс!» – покликав я. – «Подивіться сюди!» Фелс забув про свою образу і нахилився до руки Клейна. «Я б...» – почав він, але тут же все закрутилося. Ми обоє кинулися валити Клейна і намагалися втиснути його в підлогу, поки охара тим часом приборкував фара, який раптово спробував втрутитися. Коли в кімнаті нарешті відновили порядок, Фелс узявся досліджувати руки Клейна, шкрябуючи їх нігтем. Фелс зіскочив із Клейна, залишивши мене одного утримувати його і, незважаючи на мої вигуки, що там знайшов, дістав ганчірку, змочив її якоюсь рідиною і ретельно витер пальці Клейна. Потім ми зняли відбитки знову. Вони збіялися з кривавими відбитками з дому Гровера. Після цього ми сіли і гарненько поговорили. «Я розповідав вам про труднощі, які гені мав із тим Вальдеманом», почав Клейн коли вони з Фаром зрозуміли, що їм більше нічого не залишається, крім як зізнатися. І про те, як він узяв гору в їхній суперечці, бо Вальдеман зник. Так от, Гені доклав до цього руку. Він якось уночі застрелив його і закопав. Я це бачив. У ті часи Гровер був справжнім негідником. Він був занадто жорстоким, щоб я ризикнув із ним сваритися – тому я навіть не намагався використати те, що знав. Але ставши старшим і багатшим, він, як і багато хто, зробився слабшим. Та історія не давала йому спокою, і коли я випадково зустрів його в Нью-Йорку, приблизно 4 роки тому, то відразу зрозумів, що він перетворився на доволі жалюгідного боягуза. Він розповів мені, що не може забути погляд того Вальдемана в момент, коли застрелив його. Тож я ризикнув і витросив із гені пару тисяч. Вони дісталися мені легко, і з того часу, як тільки мій гаманець порожнів, я або заходив до нього, або надсилав кілька слів, і він завжди знаходив для мене гроші. Але я був обережним і не хотів тиснути занадто сильно. Я знав, яким жорстоким він був у минулому, і не хотів, щоб він зірвався знову. Проте, зрештою, саме це і сталося. О п'ятницю я зателефонував йому і сказав, що мені потрібні гроші. Він відповів, що перетелефонує і повідомить, де ми можемо зустрітися наступної ночі. У суботу, приблизно о пів на десяту, він зателефонував і сказав, щоб я приходив до нього додому. Я вирушив туди. Він чекав мене на ганку, провів нагору і вручив 10 тисяч я сказав, що це востаннє, що я більше ніколи його не потурбую. Я завжди так говорив, щоб зробити йому приємне. Звісно, я хотів якнайшвидше піти, щойно отримав гроші, але він, мабуть, вирішив заради різноманіття трохи поговорити, тому затримав мене хвилин на 30 або трохи більше, несучи якусь нісенітницю про людей, яких ми знали в минулому». Згодом я почав нервувати. Його очі стали такими, як у молодості. А потім він раптово накинувся на мене. Схопив за горло і повалив на стіл. Моя рука натрапила на латунний ніж. У ту мить усе вирішувалося. Або я, або він. Тож я вдарив його ножем туди, куди зміг. Я переміг і повернувся до готелю. Наступного дня газети тільки про це й говорили – Ряснюючи заголовками про криваві відбитки пальців. Це мене приголомшило. Я нічого не знав про відбитки, а тут, виявляється, залишив їх повсюди. Ще більше мене схвилювало інше, що гені міг десь у своїх паперах записати моє ім'я, а може і зберіг деякі з моїх листів та телеграм, хоч вони й були написані досить обережною мовою. Так чи інакше, але я зрозумів... Рано чи пізно поліція захоче поставити мені кілька запитань, і тоді виявиться, що мої відбитки збігаються з кривавими слідами, і у мене немає нічого, що Фар називає Альбі. Саме тоді я згадав про Фара. У мене була його адреса, і я знав, що він свого часу був фахівцем із відбитків пальців на Східному узбережжі, тож я вирішив випробувати з ним удачу. Я пішов до нього, розповів йому всю історію, і ми разом сіли обміркувати, що можна зробити. Він сказав, що підробить мої відбитки, і мені потрібно буде прийти сюди, розповісти нашу заздалегідь узгоджену історію і зробити так, щоб у мене взяли відбитки. Після цього я був би у безпеці, незалежно від того, що ще можуть розкопати про мої стосунки з гені. Він намастив мої пальці якоюсь речовиною і попередив, щоб я уникав рукостискань і не торкався нічого зайвого. І все пройшло як по маслу. А потім ви вчора з'явилися у мене в готелі і майже прямим текстом заявили, що підозрюєте мене у вбивстві гені і що мені краще з'явитися сюди сьогодні вранці. Мені довелося негайно бігти до Фара, щоб з'ясувати, чи варто мені тікати або продовжувати дотримуватися своєї версії. Фар сказав «Дотримуйся». Я провів у нього всю ніч, поки він знову обробляв мої руки. Ось і вся моя розповідь. Фелс повернувся до Фара. «Я зустрічав спроби підробити відбитки пальців, але жодна з них не мала сенсу. Як вам це вдалося?» «Ці науковці справді кумедні. Перед нами сидить фар з витягнутою фізіономією, якому загрожує звинувачення в пособництві злочину. Але він все одно сяє від задоволення, почувши нотки захоплення в голосі Фелса, і гордо відповідає. «Це просто. Я взяв людину, відбитків якої, наскільки мені було відомо, не було в жодній поліцейській картотеці». Я не хотів випадково проколотися на цьому і зняв у нього відбитки на мідну пластину. Потім застосував звичайний процес, як у фотогравюрі, але зробив травлення глибшим. Після цього я покрив пальці клейна шаром желатину, рівно настільки, щоб покрити подушечки, і притиснув їх до пластини. Таким чином я отримав все, навіть пори на шкірі. Коли я покидав бюро 10 хвилин по тому, Фар і Фелс сиділи носом до носа, щебечучи один одному всілякі дрібниці, наче дві пташки, що знайшли спільну мову, Текст читав Ярослав Макеїв.